Pán Péter, říkal, že naše situace je jaká je trapistní tím pádem, protože že, nevím, do, dualita je úzorní. Co je? Dualita, že je ta iluze. A abychom my vlastně pochopili nedualitu, tak si vlastně rozdělíme, já ní dualitu. Způsobní, vnímat, než... My vnímáme dualitu, no. ale proto se nám věci zdají, jaké jsou, ale oni skutečně tak nejsou. No a jsme na tom teda bídně. Nejsme na tom bídně. Nejsme na tom Že bídně. Jsme omezení tím způsobem, jak teda vnímáme. V tom omezení je právě, v poznání toho omezení je právě ta svoboda. To si nepochopíš. Každý má omezení, ale my se dostáváme nad hranice toho omezení tím, že pronikneme toto omezení. Presto dům zůstává dům, les zůstává les. Hm? Teď už ani ne právě. No to je omyl. Zůstává les, zůstává dům, ale bude úplně jiný v rámci toho celku. Hora je stále hora, Ale první, první musíš negovat, aby jsi viděl eh, skutečně tak, jak je. A to je dialektika Mahajany. Všechno musíš negovat, aby jsi to viděl tak, jak je. Proč? Protože my na tom ulpíváme. A to nás připravuje bo, tu krásu naší existence. Ta krása tam je, ale ne v tom ulpívání. Hm? Krása není v ulpívání, No a my hledáme krásu v ulpívání, no a v tom je ten problém. Proto všechno se musí negovat, aby se na tom neulpíval. Není ani oko, ani barva, ani dosažení, ani nedosažení. Proč není ani oko, ani barva, ani dosažení, ani nedosažení? Protože že to oko se nedá oddělit od celku, barva se nedá oddělit od celku, hm? mysl se nedá oddělit od celku, myšlenky se nedají oddělit od celku. Hm? Tak je první zkušenost, aspoň v Zenu, je, že všechno neguješ, abys to mohl pochopit. Není ani strom, není ani hora? Ne, ani strom, ani hora, nic. Ale je strom, hora. Zdá se být strom, zdá se být hora. Věci nejsou, ale zdají se být. To je ten ukaz mlhy. Mlha je se zdá být solidní z dálky, ale když tam seš, tak se nedá nic chytit. Hm? Ale přesto nás ten stroj může zabít. To jako... No, to, to tak s ním musíme počítat, že? No to je tvoje iluzorní mysl. Nic tě nemůže zabít. Co tě zabije? To je myšlenka tě zabíjí. To upívání, o kterém jste říkal, Tomášovi, to je to lepení se na mise, která se lepí na předměty? To je to upívání? Nebo je to emoční, že máme pocit, že upíváme, my si myslíme, že to je náš dům, naše auto, naše přátelé? Nebo je ten hlubší problém, je právě v té misi, která se lepí na předměty a upíváme? No, kdo upívá? Jedině se může upívat. zeď, auto neulpívá. Hm? <laughs> Auto nemůže ulpívat, dům nemůže ulpívat, mh? objekt nemůže ulpívat, jedině mysl může ulpívat. A jestli je to to ulpívání ze svých podstaty, protože se lepí na ty předměty a dává jako jednou podstatu, než v je? No protože se lepí na ty předměty, proto je ve stavu strasti a strast je, je nestálost. Trast je nestálost. A to, co je v celku, to se jen mění. Tak jako e, e, dřevo se stane e, popelem, no? ale nezmizí. Jenom se mění. A toto se mění. To nestojí. To stojí ve své prázdnotě. To je vlastní podstata všech věcí. Ta prázdnota patří jak popelu, tak patří tomu dřevu. A no to je ten zázrak, nic není oddělené, v té neoddělenosti je to krása, v té neoddělenosti je láska, je soucit, je radost, je odpojení, no co chceš víc? Nikdo se skutečně nenarodil, nikdo skutečně neumírá. Pan Kota se skutečně narodil. Když se skutečně narodil, tak by se nevyrostl. Je to tak? Stejně tak Aneta, stejně tak já. Kdybychom se skutečně narodili, tak bychom nikdy nevyrostli. tak jak můžeme skutečně zemchlít. No, a to je stav věcí. Nic se skutečně narodilo a nic skutečně nezaniká. To potrzuje věda. Je to tak? No, a to je ta plnost. <laughs> Dobrý přestávka. Ty míry, které se člověk dává v myšlení, ale spolíhat se na to, co právě je. Když se na to s člověk spolíhat, co právě je, tak je v pohodě. Žije v pohodě v Japonsku, žije v pohodě v šitlance, žije v pohodě v Austrálii. Protože přijímá to, co je, ale neupívá na to. A to To, a v to konvenční a to nejvyšší, se stává jednou realitou. Pijeme kafe nebo pijeme čaj a jsme v té realitě. Protože nehádáme se s konvencemi. No a... Jsme v tom momentu, co děláme? Je to tak? Plně v tom momentu, co děláme? A tak tchuky tchuky tchuk. Já jsem hodný kluk. Na hlouposti nekoukám, radši tady zatloukám. Se říká horvinek. <tějí> No, Mysl dělá dnes no, my je pozorujeme, ale ne neidentifikujeme se s nima. No. No. Aby se s nima neidentifikujeme, to je to správné ozbytí. Musíme vidět, že nás přiši, donesli do správný šlamastiky, aby jsme se z té šlamastiky vykopali. Je to tak? Ty mysli nás přivezli do, do hrozný šlamastiky, tak se z ní musíme vykopat. Jak se z nich vykopeme? Že vidíme jejich nesmyslnost. No celý traktát je na ruce. <laughs> hm? Jak to vidí Tomáš? Stejně. Tak už mě potestujeme. Ne. <laughs> Správně se rozbijeme, správně se dáme domů, a máme radost ze života, my se stěžujeme život tím, že myslíme, ale blbě, a když nemyslí, že je to vidět. Otázky. Můžu se zeptat, jak byste přeložil to slovo transcendentální, když si to přeložím, že to je nadsmyslová moudrost nebo... Nadučení. To není nadsmyslová moudrost. Tak jak, co to je to? Trans je přesahuje? Jak transcendentální mám... moudrost je moudrost, která... Je Přesahuje rámec světské zkušenosti. Jo, přesahuje rámec naše běžné světské zkušenosti. Naše běžná světská mm -hmm. zkušenost je transcendentální, jenomže my to nevidíme. Ona se děje v celku, ale my si ji rozdělujeme na, na díly, které nejsou skuteční, jsou stále ve změně. právě proto není eh, ta transcendentální skutečnost, je skutečnost, která se nedá světský zkušeností pochopit. Hm? A ještě když se zeptám třeba... Kdyby, když někdo chce pochopit nirvánu, to je jako když chce jít do... Eh, do obchodu s, s ovocem a zeleninou a hledá žárovky. Tam nejsou žárovky. No a proto je to transcendentální moudrost. Tak je, ten případ není kompletní, ale co je kompletního dneska. Musíme to servírovat vždycky s nějakýma přídavkami. Je to tak? Tak už to chodí. Ne? To je to dneska správný příklad, už těžko najdeme, no ale tak je to lepší než nic. A pak jenom se posím věc, teda na druhý spise, když se popisuje Vodhova osvíce, tam to přímo není popisováno, nebo aspoň když je takto čten, čtenář jako laický transcendentální moudrostí od světa, když ho mluví o tom, ty minulé životy, v zákonce, a čtyři znešené pravdy. Já že v tom je obsažená ta transcendentální útrost, nebo to bylo z důvodu sepsaný tak, aby ty čtyři znešené pravdy je takovost, nic jiného než takovost. Takže. Takovost je to, že vše se mění, takovost je to, že všechno, co vidíme, jsou pouze formy mysli, to je takovost. Takovost je to, že když jednáme Nesprávně trpíme. Takovost je to, že to trpění má své příčiny. Takovost je to, když jednáme správně, tak se osvobozujeme od utrpení. Hm? No a takovost je to, že když jednáme správně, poznáme tu čistotu. To je důsledek správného jednání. Hm? A když poznáme tu čistotu, No, tak se na nic nelepíme, ale žijeme plným životem. Hm? No a přesto manželka je manželka, děti jsou děti, hm? slunce je slunce, měsíc je měsíc, hory jsou hory. Hm? klášter je klášter, auto je auto, no ale všechno je jiný. No to je transcendentální moudrost. V té malé mysli, to nemůžeme najít, musíme to myslet. Udělat velkou. A ve myslí mysli ten rozdíl mezi objektem a subjektem není skutečný. A to je mé skutečné já. bude učit jenom najít to skutečné já nakonec. To skutečné já nikomu nepatří. A proto je to skutečný. No a tak život, zrození není skutečný, smrt není skutečná. No a přesto žijeme, přesto umíráme. No ale žijeme jinak a umíráme taky jinak. No a tak začínáme chápat souvislé vznikání. No a ještě, co bychom měli prodiskutovat? Žádné otázky? Když žádné otázky, půjdeme do meditace. Jak to vidí Monika? Nějaké otázky? už <coughs> otázky. Máme tu karmí jametásu. No, ale první dáme do výtaku, nebo už je. Aha, ono už je. No, vidíte, jak rychle čas ubíhá. Když člověk myslí, myslí, čas mizí. Ve kterém myslí, ve skutečný nebo v té iluziální? Netřeba skutečně rozlišovat. Hmm? No a to je ten vtip. My mluvíme o iluzorním, aby jsme poznali skutečný, my mluvíme o skutečném, abychom poznali iluzorní. No to je to, co ten taktád říká. Teď konečně to může dávat smysl. Hmm? spívá, je to skutečný nebo <tějí> je oboje. oboje. Ani skutečný, ani luzalní. Hm? Ale zdá se to být skutečný nebo... <tějí> recitujeme myslím Meta Sutru a Sutru Velkému Sucitu. Tak dneska zase jiný poradí, abychom viděli jiný sestavy a adoptovali se na jinou sestavu. Dneska První a metasuta, pak dáraný velkého soucitu. Vidíme jiný přístup k ctnostem. V Mahajáně ten spásný prostředek, jak se ty ctnosti přivlastníme je, že si je stělesníme. To je velice účinný prostředek, protože naše mysl tak pracuje, že si věci stělesňuje. Přestože i věci, které žádnou formu mají, bez stělesnění, my je abstraktně těžko můžeme zažít. No a pak na sůtrů srdce, která je vlastně nic jiného než esence transcendentální módlosti. Aby jsme něco pochopili, musíme to první popřít teprve když to popřeme pochopíme že to existuje jinak než si představujeme